Tiana Primera Hora Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui ens centrem en la reivindicació de la Federació de Municipis de Catalunya sobre la necessitat d'impulsar la llei de finançament local, però també tractem d'altres qüestions. Comencem amb titulars. La Federació de Municipis de Catalunya ha exigit al nou govern resultant de les eleccions al Parlament que el 2011 sigui l'any de la llei del finançament local. Així ho ha manifestat el seu president Manuel Bustos, qui també ha expressat la preocupació dels consistoris per no disposar d'aquest model. Per la seva banda, l'alcalde Etiana, Emili Muñoz, ha aplaudit les declaracions de Bustos i ha assegurat que corroboren el que fa dos anys reclamen la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Espanyola de Municipis i Provínia. Aprofitant el dia de Mercat Municipal, aquest dimarts l'Agrupació Local de Convergència i Unió Tiana ha fet campanya a peu de carrer. La formació ha instal·lat una paradeta a la plaça de la Vila on ha repartit follets amb l'ideari que defensa de cara a les pròximes eleccions del 28 de novembre. Aquest dimecres, 17 de novembre, se celebra el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, també coneguda com EMPOC. Aquesta malaltia es caracteritza per la dificultat del pas de l'aire pels bronquis i té com a símptomes més importants la falta d'aire amb fer esforços, la tos i l'especturació. En motiu d'aquesta commemoració, Badalona serveix assistencials i l'Associación Espanyola de Pacientes i Familiares con Epoc instal·len dues taules informatives a l'Hospital Municipal de Badalona i al Centre d'Atenció Primeria Nova Lloreda, també d'aquesta ciutat. El casino de Tiana promou el pròxim 18 de desembre una excursió a la ruta modernista de Josep Maria Jujol a Sant Joan d'Espí i al Passebre, vivent de Corbera de Llobregat. Les inscripcions ja estan obertes. Aquesta excursió ha estat ideada dins del programa Conèixer Catalunya, que organitza diverses rutes per tot el país, per llocs poc coneguts pels assistents. Prop d'un centenar de persones es concentraran aquest dimecres a la sala Albénis per celebrar el berenat dels socis del casal d'avis de Tiana. Aquest acte de germanor se celebra una vegada a l'any i vol servir per aplegar tots els associats a l'esplai de la gent gran en un acte lúdico festiu. L'exposició itinerant llibres prohibits arriba aquest dimecres a la biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat. La mostra presenta una recopilació de més d'una vuitantena de llibres i cobertes que van aconseguir bordar la censura de la dictadura del general Primo de Rivera. I en esports, el Centre Cultural i Esportiu Tiana no passa pel seu millor moment, després d'haver sumat la segona derrota consecutiva a la desena jornada de Lliga. Aquest cop a casa per un contundent 1 a 4 davant del Rocafonda. Els tianencs se situen ara en la novena posició del cúrub, quart de segona categoria territorial amb 14 punts. Empatats amb el desè classificat del Premi Anense i a 10 punts del líder de la categoria, el Penya Morera.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 Locals, la reducció de les transferències de l'administració estatal i autonòmica i l'augment progressiu del nombre de competències que els ajuntaments han hagut d'assumir. És en aquest sentit que assegura que el nou model de finançament s'ha d'impulsar tot i la coincidència temporal amb els comicis municipals. Malgrat hi ha eleccions municipals l'any 2011, l'any 2011 ha de ser l'any del model de finançament local, perquè si no, els ajuntaments no podrem donar resposta al que avui estem donant resposta, que és als serveis bàsics a la nostra ciutadania. La baixada d'ingressos propis, degut a la crisi econòmica, la baixada de les transferències de l'Estat i de les comunitats autònomes, al mateix temps, de l'increment de competències i responsabilitats que estem assumint, aquesta situació fa que l'any 2011 sigui eh, improrrogable. De mateix Bustos ha afegit que aquesta llei ha de ser una normativa de l'Estat, però també autonòmica. El president de la Federació de Municipis ha reclamat la sensibilitat de les administracions perquè la situació assegura que és molt més greu del que la societat considera. També ha dit que la clau per aconseguir aquesta llei la tenen tant el PSOE com el PP i per argumentar-ho s'ha referit a que Andalusia ja té aquesta llei. Per la seva banda, l'alcalde de Diana, Emile Muñoz, ha aplaudit les declaracions del socialista Manuel Bustos i ha assegurat que corroboren el que fa dos anys reclamant la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. En la mateixa línia que Bustos, Muñoz ha que els consistoris han hagut d'assumir competències en polítiques de l'Estat i de la Generalitat, com és el cas de la Llei Estatal de Serveis Socials i d'ajut a la dependència de les persones i la Llei Catalana de Creació d'Escoles Bressol Municipal. Implica un compromís i en alguns casos una obligació de més despesa social i educativa dels ajuntaments. Ens han posat sota aquest tren des de fa tres anys i ara ens han deixat a l'estacada fent-nos pagar la crisi sense cap mena de, de compensació. Per tant, el 2011 serà insostenible si no s'avança en aquest nou model de finançament i això és el que tots els governs, tots els alcaldes, totes les autoritats responsables estan solidàriament defensant i argumentant. En aquest sentit, el Vallat de la Vila s'ha mostrat pessimista i ha afegit que des de 2008 el govern espanyol reclama als ajuntaments que els retornin uns diners que els havien lliurat de més. També s'ha referit a la reivindicació d'un nou model de finançament local que els ajuntaments catalans van fer davant la presència del president de la Generalitat, José Montilla, ara fa un any i mig, i a les declaracions que va fer el president tercer del govern espanyol, Manuel Chávez, assegurant que el 2011 el nou sistema entraria en vigor. Precisament fa només uns dies, Chávez va puntualitzar que ara no és el millor moment per afrontar aquest assumpte perquè la prioritat del govern espanyol és combatre el dèficit. Aprofitant el dia de Mercat Municipal, aquest dimarts l'Agrupació Local de Convergència Unió Tiana ha fet campanya a peu de carrer. La formació ha instal·lat una paradeta a la plaça de la Vila, on ha repartit fullets amb l'ideari que defensa de cara a les pròximes eleccions, el 28 de novembre. Entre els aspectes que si sí ho ha posat sobre la taula, es troben el concert econòmic. En declaracions a Ràdio Tiana, el president de l'Agrupació Local d'Unió, Miquel Doutrés, ha reivindicat aquest pacte fiscal com una de les vies de sortida per Catalunya després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Ho ha fet un dia després de les declaracions del candidat de Convergència i Unió, Artur Mas, en què assegurava que si governa farà una cimera de partits per pactar l'estratègia que caldrà seguir a Madrid a l'hora de negociar el concert econòmic. Jo crec que el tema del Consell Econòmic s'ha vist clarament en el País Basc, en el seu moment doncs va ser un gran èxit el, el que varen aconseguir. Aquí continuem tinguent un dèficit, pensem que de l'ordre del 9-10% del PIB que genera Catalunya, se'n va fora de Catalunya i això no retorna cap aquí, i creiem que vist després del que hi ha hagut amb la sentència del, de l'Estatut i tal, doncs una de les vies que pot ajudar a Catalunya a tirar endavant és que puguem aconseguir aquest concert econòmic. D'altra banda, Miquel Doutrés ha assegurat que entre Convergència i Unió i Partit Popular no té futur. Ho ha fet a valoració de les declaracions de la candidata a la presidència de la Generalitat pel Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, en que ja es considerava partit de govern i alertava Convergència i Unió que el seu suport tindrà un cost. Doutrés també i que les eleccions al Parlament no es tracta de convèncer molta gent. El president d'Unió Etiana s'ha mostrat convençut que la gran majoria dels ciutadans ja han pres la seva decisió després de 7 anys de tripartit. En aquest sentit s'ha referit als sondejos que donen una victòria còmoda a Siu, tot i que ha manifestat que caldrà esperar fins al dia 28 de novembre per conèixer què succeeix finalment. Aquest dimecres 17 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, també coneguda com en poc. Aquesta malaltia es caracteritza per la dificultat del pas de l'aire pels bronquis i té com a símptomes més importants la falta d'aire en fer esforços, la tos i l'epecuració. Es tracta d'una malaltia en general no reversible i que té el tabaquisme com a principal factor de risc. Avui amb motiu d'aquesta commemoració Badalona Servis Assistencials i l'Associació Espanyola de Patcientes i Famililias con epoc instal·len dues taules informatives a l'Hospital Municipal de Badalona i al Centre d'Atenció Primària Nova Llor edat també d'aquesta ciutat. D'aquesta manera es pretén donar a conèixer a la població una malaltia prevalent, però infradiagnosticada, tal i com explica Sílvia Fernández, neumòloga de Badalona Serveis Assistencials. És una malaltia que, tot i que és una malaltia molt prevalent, es calcula que en Espanya a prop del 10% de la població eh, presenta aquesta malaltia totes les metges són conscients ara, ara que està infradianosticada. S'estima que d'aquest grup de pacients que hem dit, doncs un 70% no coneixen la malaltia, no han consultat el seu metge. Eh, llavors el que volem és que es conegui la malaltia, eh, informar a la població el màxim possible sobre els símptomes d'aquesta malaltia, eh, animar-los a, a consultar el seu metge i especialment a tenint en compte que el tabac és una causa important i que la millor manera de prevenir-lo és deixar de fumar. Les persones que s'apropin a les taules informatives podran rebre àmplia informació i fins i tot d'aquelles que vulguin podran fer-se una spirometria, la prova que permet diagnosticar la malaltia mesurant la capacitat pulmonar. Aquest és el segon any que BCA i l'Associació Espanyola de Pacients i Familiars epoc, instal·len taules informatives a centres sanitaris de Badalona. El president d'aquesta entitat, el tianen, Mario Bofill, ha manifestat la importància d'apropar-se a la població per fer-la coneixedora de la si us donem a conèixer els nostres veïns, és molt més important que els metges facin grans estudis, grans coses, que és molt lògic i molt bé que els facin, però els que hem d'estar enterats de com estem és la ciutadania. La proximitat amb la ciutadania, amb el veí, és molt important, perquè el tenir un malalt d'aquests a casa és una problemàtia gran perquè s'afoga. Les taules seran ateses de 10 del matí a dues del migdia per professionals dels serveis de neumologia i de primària de BCA i per membres de l'Associació Espanyola de i y con Conepoc. Aquests experts assessoraran sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica, faciliten consells per prevenir-la i també assessoraran sobre els tràmits i les ajudes oficials que poden obtenir aquells que la pateixen. S'estima que d'un 20 a un 25% dels 2 desenvolupa l'Enpoc. Segons l'Organització Mundial de la Salut, hi ha uns 210 milions de malalts d'empoc al món i es preveu que el 2030 sigui la tercera causa més important de mortalitat. Tiana Primera Hora El Casino de Tiana promou el pròxim 18 de desembre una excursió a la ruta modernista de Josep Maria Jujol a Sant Joan d'Espí i al Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat. Les inscripcions ja estan obertes. Aquesta excursió ha estat ideada dins el programa Coneixer Catalunya, que organitza diverses rutes per tot el país, per llocs poc coneguts pels assistents. Montse Palou és l'organitzadora i guia de l'excursió. Cada dos mesos fem una sortida... Des de Tiana Barcelona, Barcelona Tiana, depèn de la situació geogràfica, i veiem zones de Catalunya que jo crec que a la gent li poden interessar i que la gent més almenys no sap o no coneix. Perquè, per exemple, Sant Joan d'Espí no gaire gent sap que hi ha una obra fantàstica de Josep Maria Jujol. I vull dir, hi coses que la gent, és Vox Populi, però hi ha coses que la gent no, no ho sap massa. La visita guiada permetrà als assistents conèixer les obres de Jujol, un dels deixebles d'Antoni Gaudí. Una de les creacions més importants que es podran veure és Can Negra, una masia reconstruïda entre 1915 i 1930, amb la façana i la decoració interior com a principals elements atractius. També es podrà visitar la Torre Jujol, que va ser la residència d'estiu de l'arquitecte durant la Guerra Civil, i Casa Rovira, que es va començar a restaurar el 1926, amb l'exterior com a principal interès artístic. A més, es visitarà l'esglés de Sant Joan Baptista, una parròquia reconstruïda sota la direcció artística de Jujol, després que incendi la cremés durant la Guerra Civil. D'altra banda, es podrà visitar el pessebre vivent de Corbera de Llobregat, que ha obtingut diversos reconeixements, com la medalla d'or al mèrit cultural o la creu de Sant Jordi. En el pessebre el públic es mou barrejant amb les figures vivents, sota una narració fidel al text evangèlic on s'inclou prosa i poesia popular. La sortida es realitzarà des de Tiana el pròxim 18 de desembre, a les 11 del el preu és de 47 euros pels majors de 65 anys i de 49 per la resta d'edats que inclou el trajecte amb autocar, la visita a la ruta modernista, el dinar i la visita també al pessebre vivent de Corbera de Llobregat. Per reservar plaça podeu trucar al número de telèfon 93 211 92 o al 679 325 857. Prop d'un centenar de persones es concentraran aquest dimecres a la sala Albenis per celebrar el berenar de socis del Casal d'Avís de Tiana. Aquest acte de germanor se celebra una vegada a l'any i vol servir per ablegar tots els associats de l'esplai de la gent gran en un acte ludico-festiu, ho explica el president del Casal d'Avis de Tiana, Josep Pisa. Normalment hi ha una part d'aquests enterats de socis que apena es venen pel casal. Hi ha socis que venen més, hi ha socis que venen menys, i en canvi, doncs, quan es fa això, és un moment de, de reunir-se, llavors eh, es troben els amics, i eh, són ja aquells grupets de, de més relació, de més amistat que es fan, i podent no es veuen, i en canvi es troben amb aquest acte i, i es veuen, i xerren, i parlen de les seves coses. En el berenar de Germanó no hi faltaran el producte estrella de la temporada, els bolets i tampoc les postres, ni el cava. A més, la sessió s'amenitzarà música, fi que una vegada es posi el punt i final a l'acte, els socis puguin gaudir d'una estona de ball. El berenar està adreçat als associats al Casal Davís i començarà a partir de les 5 de la tarda. A l'acte ja han estat convidats l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, la regidora de promoció social Maria Antònia Fort i un representant de l'obra social de la Caixa. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem d'altres notícies de la comarca en un format més breu. La coordinadora Preservem el Maresme ha convocat pel propi diumenge 21 de novembre una manifestació a Mataró amb tracturada inclosa. Amb el lema que no ens trinxin la comarca, la protesta ciutadana suposa la construcció dels laterals de l'autopista, les rondes de Mataró i del Maresme. Segons l'entitat, la manifestació servirà per reclamar amb una sola veu que no es construeixin noves vies al Maresme que el seu parer no solucionarà la mobilitat i n'hibotecarà en el futur. A l'actualitat, Preservem el Maresme compta amb la de prop d'una cinquantena d'entitats a la comarca. Badalona acollirà el pròxim dissabte la primera mostra del bestiari festiu mediterrani impulsada per Badalona Bèsties de Foc amb la col·laboració de l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya. En la trobada s'aplegaran una tretzena de bèsties de foc de municipis dels països catalans situats a Mar i vol servir per consolidar el Dia Europeu del Bestiari, una data que se celebra per segon cop aquest any. L'acte s'emmarca les activitats extraordinàries de cultura popular que s'organitzen a Badalona en el mar de la capital de la cultura catalana. Yeah. i la cadena de distribució de productes tecnològics i culturals EFNAC està estudiant la possibilitat d'instal·lar-se a Mataró. La seva prioritat en aquest primer pas d'expansió del negoci fora de Barcelona és el centre comercial Mataró Park. Malgrat això, si les negociacions no prospereixin, la companyia ja contempla la possibilitat d'obrir a ple centre de la capital del Maresme. Per altra banda, el projecte expansionista de la cadena preveu obrir més botigues arreu de Catalunya en un procés que pretén culminar abans del 2015. Tiana primera hora, notícies. L'exposició itinerant llibres prohibits arriba aquest dimecres a la Biblioteca Tirant Blanc de Montgat. La mostra presenta una recopilació de més d'una vuitantena de llibres i cobertes que van aconseguir burlar la censura de la dictadura del general Primo de Rivera. El comissari de l'exposició i dissenyador gràfic Sergi Freixas explica com l'extensió de més de 200 pàgines d'aquests llibres va ser determinant per passar desapercebuts a ulls del règim. Va suposar que les classes populars no accedirien a aquest tipus de publicacions per diversos motius, pel preu i per l'alt grau d'analfabetisme de l'època. I a partir d'aquí comença una mica tot, no? Llavors, diferents editors de l'època, fars d'aquesta censura, començar a treure novel·les de 200 pàgines cap amunt, no? En un principi vam començar un parell o tres d'editorials. El primer en concret dades que tenim d'aquests editors va ser José Venegas, aquests llibres van ser el fruit de la creació de noves editorials revolucionàries d'orientació prosoviètica. Algunes d'elles són Ediciones Oriente, Editorial Zenit, Ediciones Hoy i De, de Totes elles van ser les encarregades de publicar aquests relats de caràcter progressista, compromesos amb la revolució social i amb les avantguardes del disseny gràfic del moment. I és que totes les novel·les volien plasmar els moviments artístics de l'època, no només en el seu contingut, sinó també en les seves portades. Alguns d'aquests corrents que van influir en aquestes obres literàries van ser el constructivisme rus, el dadaisme, l'expressionisme o el futurisme. Alguns dels dissenys que es presentaran a l'exposició són obres que podrien ser vigents avui dia amb una modernitat absoluta. La mostra comptarà a banda dels llibres amb les portades que van ser arrancades amb l'objectiu que els relats passessin desapercebuts a la dictadura. L'exposició Llibres prohibits ha estat coproduïda per la Diputació de Barcelona i l'obra social d'UNIM, la mostra es podrà visitar a la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat fins al pròxim 30 de novembre. Radio Tiana, Notícies, Esports. El centre cultural i esportiu Tiana no passa pel seu millor moment després d'haver sumat la segona derrota consecutiva en la desena jornada de Lliga. Aquest cop a casa per un contundent 1 4 davant del Rocafonda. Els tianecs se situen ara en la novena posició del grup quart de segona categoria territorial amb 14 punts i a 10 punts del líder de la categoria, el Penya Morera. Ara caldrà aixecar la moral del conjunt tianec, tal com explica el seu entrenador Joan Casado. Ara intenta, per tots els mitjans possibles, una altra vegada de remuntar el tema, de remuntar una mica la moral, i bé és cert que la setmana passada es va perdre en camp del Sant Pol, però amb una derrota bastant agridulsa, no? perquè van jugar bastant bé, però van perdre en l'últim minut. Però és que aquestes sí que sense pal·liatius, o sigui que aquestes que no van sàpiguer agafar en cap moment el partit, doncs aquesta sí que ha fet una mica de mal. Les baixes de dos jugadors claus pel primer equip han passat factura en els últims partits. Es tracta del defensa Jordi ceràbia i del màxim golejador Josep Llagostera. Tots dos són encara adoptpta de cara al pròxim enfrontament que els portarà al camp de l'Arenys a Mar a tres punts per sota del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Ara bé és un equip que ha baixat de primera categoria territorial i que, per tant podria presentar complicacions. A més, disposa d’un camp difícil per les seves reduïdes dimensions i el centre Cultural i esportiu hi anirà amb nombroses baixes. Per tot plegat, els tianecs hauran de treballar dur per aconseguir la victòria que els permeti esgarrapar els punts que necessiten per escalar posicions en la classificació. L’entrevista. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, l'Associació Espanyola de Pacientes i familiars con Epoch, presidida pel teaneng Mario Bofill i Badalona Serveis Assistencials, instalen aquest dimecres taules informatives a l'Hospital Municipal de Badalona i al Centre d'Atenció Primària Nova Lloreda, també d'aquesta ciutat. Nosaltres volem conèixer més sobre aquesta malaltia i, sobretot, com prevenir-la. És per aquest motiu que tenim a l'altra banda del telèfon a la l'anomòloga de Badalona Serveis Assistencials, Sílvia Fernández. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs Primer de tot, crec que és pertinent parlar sobretot de les característiques d'aquesta malaltia per a aquells oients que no la coneguin. Quines són? Molt és una malaltia que en principi en general afecta a pacients que han sigut, que són fumadors o han sigut exfumadors. El sol presenta a partir dels 40 anys. Aquests pacients ens diríem que una vegada comencen a tenir símptomes, principalment tos crònica diària, i que no ho fan eh, eh, quan fan un esforç, quan caminen de manera ràpida, per exemple, haurien d'anar al seu metge de capçalera per, eh, per consultar i intentar prevenir, bueno, diagnosticar el més aviat possible la malaltia. Per tant, trobaríem sí. que el tabaquisme és un, el principal, vaja, factor de risc. Sí, el principal. Hi ha altres agents eh, contemplats, com podria ser exposició a productes químics en el mitjà laboral, o contaminació en llocs tancats, persones que han cuinat amb biomassa, però ja són més reduïts. La principal causa avui en dia actualment és el tabaquisme. I com cada vegada eh, es fuma més, per desgràcia en les darreres dècades s'ha incrementat, especialment es continua incrementant a la gent jove, doncs esperem que les properes dècades augmenti aquesta malaltia, aquesta prevalença. I a més hem d'entendre que es tracta d'una malaltia que si no m'equivoco no és reversible, no? No, és crònica. Eh? De fet, és una malaltia que en principi eh, va avançant al llarg de la vida, eh? pot empitjorar i això va incap pot incapacitar la persona. Cada vegada doncs tenen més símptomes, aquests a que em referia, doncs, més tos, més ofec... Eh? Això limita l'activitat física, inclús pot arribar a limitar doncs, la vida laboral. Eh? S'associar doncs, eh, provoca ingressos hospitalaris, eh, atenció d'anar a urgències, control pel metge, o sigui diferents, afecta la vida la, del pacient. Per això insistim sempre en que quan abans eh, es consulti el metge millor i quan es, abans es deixi de fumar, eh, millor. Perquè llavors eh, la, la millor prevenció d'aquesta malaltia és l'abandonament tabàquic. Eh? De fet, és el més important. Uh -huh. I què és el que es vol reivindicar en dies com avui en què es commemora aquesta, vaja, aquest dia mundial de la malaltia pulmonar obstructiva crònica? Mm, penso que tots volem incrementar el coneixement de la malaltia. És una malaltia que, tot i que és una malaltia molt prevalent, es calcula que ara a Espanya, a prop del 10% de la població eh, presenta aquesta malaltia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 la meva manera de prevenir-la és deixar de fumar. Penso que és, és important, de cara a la població i de cara, com sempre, a les els responsables de la sanitat doncs, recordar-los que és present aquesta malaltia que s'ha de cuidar uh -huh. sí. i de fet ho dèiem a la presentació que avui en aquest sentit doncs, ha organitzat taules informatives uh -huh. suposo que amb la voluntat aquesta d'aproximar-vos també a la població sí. i d'evitar doncs, que continuï sent una malaltia infradiagnosticada perquè fins i tot potser gent que la pateix no n'és conscient exacte, sobretot és això eh? jo crec que és el paper més important d'aquestes taules eh? que la gent s'acosti i que eh, si podem explicar en què consisteix la malaltia i, i fer-los fer reflexionar sobre si aquests símptomes i què podem fer. L'any passat, i espero que aquesta eina, inclús es van fer espirometries, que és una prova molt senzilla, menys en la qual podem eh, veure si el pacient pateix la malaltia. Eh? Penso que aquesta eina es tornaran a realitzar. Uh -huh. i de fet eh, si no m'equivoco les expectatives d'aquesta malaltia al llarg dels anys també són prou negatives perquè eh, es preveu que el 2030 sigui la tercera causa més important de mortalitat l Sí si sí. sí, sí, l'OMS calcula que és així és pel que comentàvem abans en que de controlar-se el ha s'ha anat incrementant i també s'ha estès, abans era més localitzat eh, en el sexe masculí, ara també les dones també fumen, també la joventut s'està està començant a fumar, no s'ha no seguit per aquest increment i es calcula que serà la tercera causa de morts. Sí. Quin és el perfil o el segment de població en la qual es detecta doncs, aquesta presència de l'impoc sobretot? Eh, doncs eh... Pacients, o individus de més de 40 anys, eh, que han sigut fumadors importants, eh, mínim general han fumat més de 10 anys, un paquet al dia o similar, i que comencen, doncs, això, a tenir símptomes. Tot i que aquest símptomes no els valoren perquè pensen, bueno, està relacionat amb el tabac, no acaben de consultar, també tenen por d'anar al metge perquè això els diran que hem de deixar de fumar, no?, a vegades, no?, i diguem-ne que és això, una persona de 40 a 45 anys que comenta, comença a notar símptomes respiratoris, els que siguin, eh, tos, una mica d'ofec, aquest seria el, el perfil, aquest, mm -hmm. quan es comença a detectar, eh, després de la pacient que ja nosaltres vivim a, a l'hospital que té més malaltia sol tenir més edat, entre eh? 50 i 60 anys, a mica més grans. De fet, aquest és el segon any que organitzeu aquestes taules informatives. Uh. L'any passat crec que ho veu fer només a l'Hospital Municipal. No sé quina va ser la resposta que va tenir per part de la gent. Sí, molt bona, sí. Sí, sí, eh, vam estar però contents. Eh, penso que la gent sempre és molt receptiva a, a rebre informació sobre la seva salut. Quan fem també l'altra taula que es fa any sobre el Dia Mundial sense Tabac, també hi tenen, tenen molt d'interès. Eh? La població sempre agraeix i penso que hi agrada que ens acostem eh? tots. Has fet referència en diverses ocasions als joves, sobretot als joves fumadors. Uh -huh. No sé si en aquest sentit des de Badalona Serveis Assistencials us proposeu o creieu que seria important, sobretot, treballar en les noves generacions per prevenir especialment aquesta malaltia. Eh, és, és, seria molt important. De fet, és fonamental. quan Quantes més campanyes eh, es posen en marxa dirigides a la població juvenil, millor. Perquè, eh, és, com torno a dir, és una manera de prevenir la malaltia. És una població molt susceptible eh, i, i quan, abans es comença a fumar pitjor perquè no dona temps a que el pulmó eh, arribi al seu desenvolupament adequat. Amb la qual és força important, de fet eh, des de la ciutat espanyola de neumologia s'han plantejat alguns, algunes mesures eh, dirigides a aquesta població i, i espero que des, des de la nostra part, des de BCA, puguem en, en breu posar en marxa alguna, alguna iniciativa. Heu notat alguna diferència en el segment de població pel que fa al dia, diagnòstic en els últims anys, és a dir, comenceu a diagnosticar casos en gent més jove? Diria que no gaire no, la veritat és que no no, no, no avancem, no hem avançat uh -huh. per això insistim hem <ríe> d'insistir perquè no, no s'avança potser algú més, eh? dir -di -di que no no és cert, algú més avança, però no suficient uh -huh. no, no tot el que voldríem D'acord, doncs si més no recordem que avui dia mundial de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, doncs serà moment de parar atenció precisament doncs, en aquesta malaltia i saber com podem prevenir-la i concretament a l'Hospital Municipal de Badalona i al Centre d'Atenció Primària Nova Lloreda hi haurà instal·lades dues taules informatives on experts mèdics assessoraran sobre aquesta qüestió. També es podran realitzar aquells que s'acostin a espirometries per comprovar quina és la seva capacitat pulmonar. Nosaltres de moment hem volgut fer una aproximació a aquesta malaltia ho hem fet de la mà de la de Badalona Serveis Assistencials Silvia Fernández. Moltes gràcies per atendre'ns. De vosaltres. L'entrevista.